дел 26-й. Блыск. Не знаю, що варто говорити Рене, а що ні. Мовив Чарлі вже однією ногою за порогом. Він випростав плечі, і у нього забурчало в животі. Я кивнула. Знаю, не хотілося б її лякати. Ліпше захистити її від цього. Такі речі не для нервових. Один кутик його рота сумно загнувся. Я б теж спробував захистити тебе від цього, якби знав як. Але ж ти ніколи не належала до категорії нервових, правда? Я усміхнулася у відповідь, крізь зуби зробивши вдих, як і обпік мені горло. Чарлі неуважливо поплескав себе по животі. Щось придумаю. У нас іще є час усе обговорити, правда ж? Правда, пообіцяла я. В якомусь сенсі це був дуже довгий день, а в якомусь неймовірно короткий. Чарлі спізнювався на вечерю. С'ю Клірвотер запросила його та Біллі. «Оце буде сумний вечір, та Чарлі хоч поїсть нормальної їжі. Я раділа, що хтось намагається врятувати його від голодної смерті, оскільки сам він куховарити не здатен». Напруга не відпускала цілий день, і від цього хвилини текли повільно. Чарлі так і не розслабив закам'янілих плечей. Проте зараз він не квапився йти геть. Він передивився дві гри. На щастя, занадто занурений у власні думки, щоб помічати Еметові масні жарти й натяки – які ставали дедалі виразнішими, і усе менше стосувалися футболу. Потім послухав коментарі після матчу. Тоді новини. І не хотів рушити, поки Сет не нагадав йому про час. «Чарлі, ви хочете, щоб моя мама і Біллі хвилювалися? Ходімо. Белла та Несі до завтра нікуди не дінуться. Час уже нам кинути щось за драбину, га?» В очах Чарлі було прозоро написано, що він не вірить Сетовим словам. Проте він дозволив Сетові вийти з будинку і попрямував за ним. І тепер, коли він завагався в дверях, сумнів нікуди не подівся. Хмари тончали в небі, дощ припинився. Можливо, перед самим заходом навіть сонце встигне випірнути. «Джейк казав, що ви збиралися виїхати, не попередивши мене». пробурмотів Чарлі до мене. «Я не хотіла так чинити, якби був інший шлях. Ось чому ми й досі тут». Він сказав, що ви можете ще на деякий час залишитися, але тільки якщо я не розкисну і здатен буду тримати язика за зубами. Так, але я не можу пообіцяти, що ми ніколи не поїдемо, тату. Усе так складно. Без подробиць. Нагадав він мені. Справді. Але якщо вам усе-таки доведеться поїхати, ти ж до мене навідуватимешся. Обіцяю, тату. Тепер, коли ти знаєш достатньо, гадаю, все спрацює. «Я триматимусь якомога ближче до тебе». Якусь хвильку він покусав губу, а тоді нахилився до мене, обережно простягаючи руки. Я перенесла Вагуренесме, Несме, яка зараз дрімала, на ліву руку. Сціпила зуби, затамувала подих і легенько вбила праву руку навколо його теплого м'якого пояса. Приймайся як найближче, Білко». Промормотів він. «Як найближче». «Я тебе люблю, тату. Прошепотіла я крізь зуби». Він затремтів і відхилився. Моя рука впала. «Я теж тебе люблю, дитинку. Щоб не змінилося, але це не зміниться ніколи». Чарлі торкнувся пальцем рожевої щічки Ренесме. «Вона дуже на тебе схожа». Я намагалася відповідати недбало, хоча почувалася напруженою. Більше на Едварда, гадаю. На мить я завагалася, а тоді додала. «У неї твої кучерики». Чарлі здригнувся, а далі фиркнув. «Ха, а так і правда. Ха, дідусь!» Він недовірливо похитав головою. «А мені колись дадуть її потримати?» Я вражено кліпнула, але швидко опанувала себе. Зваживши все якусь мить і поглянувши на Ренесме, вона здавалося глибоко спала. Я вирішила, що доведеться покластися на удачу, коли вже сьогодні все так добре складається. Ось... Мовила я, передаючи йому дочку Він автоматично склав руки в незграбне кубельце І я поклала на них ренесме Тіло його було не таким гарячим, як її Але я миттю відчула, як у мене зашкребло в горлі від тепла Що текло в нього під тоненькою шкірою Від мого мармурового дотику в нього зосталася гусяча шкіра Не знаю, то була реакція на мою температуру Чи може, чисто психологічна Чарлі тихенько забуркотів, відчувши її вагу «А вона дебеленька». Я насупилася. Мені вона здавалася легенькою, як пір'їнка. Мабуть, усі мої відчуття ваги і міри змінилися. «Дебеленька – це добре», – зауважив Чарлі, уздрівши мій вираз. А потім пробурмотів сам до себе. «Їй ліпше бути міцненькою, коли на окружку і це таке божевілля». Він легенько погойдав її на руках і збоку боку в бік. «Наймиліше немовля з усіх, що я бачив. Включно з тобою, дитинко». «Вибач, але це правда». «Я і так це знаю». «Мили немовля». Повторив він, але цього разу слова були схожі на квоктання. Я вже бачила нове почуття на його обличчі. Бачила, як воно помалу зроджувалося там. Чарлі так само легко піддався її чарам, як і всі ми. Дві хвилини в нього на руках, і він уже в її руках. «Можна мені прийти завтра?» «Звісно, тату. Певна річ. Ми нікуди не подінемося». Краще вам і справді ніде не діватися. Сову розказав він, але обличчя його було м'яким, адже він і досі споглядав Ренесме. До завтра, Несі. Ні, і ти туди ж. А? Її ім'я Ренесме. Рене плюс Есме. Злиті в одне. І жодних варіацій. Я силкувалася заспокоїтися, при цьому глибоко не вдихаючи. Хочеш знати її друге ім'я? Звісно. Карлі. Через Ка. Як Чарлі плюс Карлайл злиті в одне. Усмішка осяяла обличчя Чарлі, і від неї навколо очей з'явилися зморшки. Мене це заскочило зненацька. Дякую тобі, Білко. Дякую тобі, тату. Стільки всього так швидко перемінилося, у мене й досі голова йде обертом. Якби зараз тебе не було поруч зі мною, я не знаю. Як би я взагалі не втратила ґрунту під ногами? Я збиралася сказати не втратила себе. Але для нього це було забагато. У Чарлі забурчало в животі. «Ходи поїж, тату. Ми нікуди не подінемося». Я згадала, як саме почувалася, коли вперше діткнулася цієї казки. Здавалося, що все зникне з першими променями ранішнього сонця. Чарлі кивнув і неохоче повернув мені ранисме. Він кинув оком мені за спину. В будинок. Якийсь час, поки він роздивлявся велику світлу кімнату, очі його були якимись дикими. Усі й досі були там, окрім Джейкоба, який здійснював рейд у холодильнику на кухні. Аліса напівлежала на нижній приступці сходів, а Джаспер поклав голову їй на коліна. Карлайл схилив голову над грубезною книжкою. Есма щось наспівувала собі під ніс, роблячи нотатки в блокноті. Розалія та Емет попід сходами будували фундамент грандіозного карткового будиночка. Едвард перемістився до піаніно і щось собі тихенько награвав. Не було жодного знаку, що день завершується. Що вже час вечеряти, або хоча б змінити заняття, готуючись до вечора. Щось невловимо перемінилося в атмосфері. Калини вже не прикидалися, як раніше. Завіса людськості відхилилася зовсім трошки, але достатньо для того, щоб Чарлі відчув різницю. Він стянув плечима, похитав головою і зітхнув. «До завтра було», – нахмурився він і додав. «І я хотів сказати...» «Ти маєш гарний вигляд. Просто треба звикнути.» «Дякую, тату.» Чарлі кивнув і замислено попростував до машини. Я спостерігала, як він від'їжджає. І тільки коли його шини виїхали на трасу, я збагнула. Я вборалася. Справді пережила цілий день і не завдала Чарлі шкоди. Самотужки. У мене точно є особливий дар. Все було занадто добре, щоб бути правдою. Чи дійсно мені вдалося утримати нову родину, не втративши старої? А мені здавалося, що вчора був ідеальний день. Ого! Прошепотіла я. Моргнула і відчула, як третя пара контактних лінз розчинилася. Звуки піаніно обірвалися, і миттю Едвардові руки обвелися довкола моєї талії, а підборіддя його вляглося мені на плече. Це мав вигукнути я. Едварде, я впоралася. Так, ти впоралася. «Ти поводилася неймовірно. Ти так хвилювалася, що доведеться пережити рік як перволіток, а потім раз, і ти просто проминула цю стадію». Він тихенько засміявся. «Я взагалі не певен, що вона вурдалак, поминаючи вже перволітка». Докинув Емет із підсходів. «Вона занадто цивілізована». Всі нескромні зауваження, які він зронив у присутності мого батька, знову зазвучали в моїх вухах. І добре було, що я тримала Ренесме на руках» не в змозі зовсім не реагувати, я коротко рикнула. «Ой-ой, як страшно!» зареготав Емет. Я зашипіла, Гірине смикрутнулася в мене на руках. Вона кілька разів кліпнула, подивилася навколо з бантеженим поглядом. Понюхала повітря, а тоді потягнулася до мого обличчя. «Чарлі повернеться завтра», запевнила я її. «Чудово!» сказав Емет. Цього разу Розалія розреготалася разом із ним. «Дуже дотепно!» Глузливо мовив Едвард, простягаючи руки, щоб узяти в мене ренесме. Він підморгнув, коли я завагалася, отож я, трохи розгублена, віддала йому дочку. «Ти що маєш на увазі?» – запитав Емет. «Тобі не здається, що трішки небезпечно вступати в конфронтацію з найдущим вампіром у хаті?» Емет відкинув голову і пирхнув. «Я тебе прошу!» «Бело!» Промурмотів до мене Едвард, знаючи, що Емет дослухається. «Пам'ятаєш, кілька місяців тому я просив тебе про послугу, яку ти зможеш зробити для мене, коли станеш безсмертною?» Щось таке я туманно пригадувала. Я просіяла нечіткі людські спогади про наші розмови. Замить пригадала і хапнула ротом повітря. Ох! <клес> Аліса довго заливалася дзвінким сміхом. Джейкоб із повним ротом харчів вистромив голову за рогу. «Що таке?» – проричав Емет. «Справді?» «Запитала я Едварда». «Повір мені», – мовив він. Я глибоко вдихнула. «Емете, а як щодо невеличкого спорту?» Він миттю скочив на ноги. «Я в захваті. Викладай». Я закусила губу. Він такий здоровезний. «А може ти злякалася?» Почав був Емет. Я випростала плечі. «Ти і я поміряємося силами. За обіднім столом. Просто зараз». Емет розплився в усмішці. «Е... Белло?» – швидко мовила Аліса. «Мені здається, Есме дуже любить цей столик. Це антикваріат. Дякую». Самими вустами сказала Есме. «Не питання», – мовив Емет, радісно всміхаючись. «Ходімо зі мною, Белло». Я рушила за ним у двір до гаража. Усі решта попрямували за нами. Тут із поміж каміння, намитого рікою, вирізнявся величезний гранітний валун. «Оче видячки, Еметова ціль». Хоча цей валун був майже круглий і нерівний, він цілком згодиться для справи. Емет поклав лікоть на каменюку і жестом припросив мене. Я знову розхвилювалася, побачивши міцні м'язи на Еметовому передпліччі, але намагалася тримати лице. Едвард запевнив, що деякий час я буду дужчою за всіх. Він був цілком цього певен, і я почувалася дужчою». «Настільки дужею. майнула думка, коли я споглядала Еметові біцепси. Проте мені було тільки два дні, і це має спрацювати. Хіба що зі мною взагалі все не так? Може, я не така міцна, як нормальний перволіток? Може, саме тому мені так легко контролювати себе? Коли я поклала лікоть на валун, то намагалася зберігати байдужий вираз обличчя. «Окей, Емете, якщо я виграю, ти більше не зрониш жодного слова про моє статеве життя ні до кого, навіть до рози. Жодних аллюзій, жодних натяків, нічого. Він звузив очі. Згода. А якщо виграю я, то натяки стануть набагато прозорішими. Він почув, як у мене зупинилося дихання, і злорадно вишкірився. У його очах не було й знаку блефу. Ти ж швидко здасися, молодша сестричко. підвів мене Емет. У тобі ж небагато дикого, правда? «Я певен, що в тому будиночку і подряпини не лишилося», – зареготав він. «А Едвард тобі розповідав, скільки будинків розвалили ми з Розою?» Я заскриготіла зубами і ухопилася за його велику долоню. «Раз, два…» «Три!» – рикнув він і натиснув на мою руку. Нічого не сталося. Ні, я відчувала, що він докладає зусилля. Мій мозок, здається, добре ладнав з математикою. І я була певна… Якби він не зустрів опору, його рука проломила б каменюку без жодних зусиль. Тиск посилився, і мені спало на думку. Цікаво, чи це ментовоз, який рухається зі швидкістю 40 миль на годину з крутої гірки, втелющиться в перепону з такою ж силою? А якщо збільшити швидкість до 50 миль? До 60 -ох. може доведеться ще збільшувати швидкість. Але і цієї емоції було замало, щоб зрушити мене. Його рука тиснула на мою неймовірною силою, та мені було навіть приємно. Дивним чином, відчуття було втішним. Відтоді, як я розплющила очі, я так силкувалася бути обережною, щоб не трощити все на своєму шляху, і нарешті змогла розслабитися і використати свої м'язи. Дозволити Силі вилитися назовні, не стримувати її. Емед заричав На чолі його зібралися зморшки, а все тіло напружилося і налягло на перепону на непорушну руку. Я дозволила йому попотіти, фігурально висловлюючись, якусь хвильку, поки сама насолоджувалася божевільним відчуттям. Міцю, що струменіла з моєї руки. Проте минуло кілька секунд, і я занудьгувала. Я нагнулася. Емет на дюйм подався. Я розреготалася. Емет грубо рикнув крізь зуби. «Тримай рот на замку», нагадала я йому і вчавила його руку в валун. Кріск, від якого загуло у вухах, луною прокотився поміж дерев. Камінь затремтів і величенький шматок, десь в одну восьму завбільшки, відколовся по невидимій лінії слабкості і грибнув на землю. Він упав Еметові на ногу, і я не стримала смішка. До мене долинув приглушений регіт Джейкоба Едварда. Емет відбив ногою уламок валуна аж за річку. На своєму шляху той навпіл ростяв молоденький клен, а тоді врізався в стару ялину, яка гойднулася і упала на інше дерево. Матч-реванш! Завтра! До завтра моя сила не висотається, зауважила я. Може тобі ліпше зачекати, бодай з місяць? Емет загарчав, оголивши зуби. Завтра! Гей, що ж не зробиш, аби ти був щасливий, старший братику? Розвернувшись, аби йти геть, Емет копнув гранітну брилу, здійнявши хмару курявий уламків. Це було так мило, по-дитячому. У захваті від незаперечного факту, що зараз я була дужчою за найдужчого врудалака, який траплявся мені в житті, я розчипила пальці і притиснула долоню до валуна. А тоді почала помалу занурювати пальці в камінь, не так лишаючи ямки, як трощачий камінь на своєму шляху. Його консистенція нагадала мені твердий сир. Зрештою, в руці в мене лишилася ж мене гравію. «Круто!» – муркнула я. Розпливаючись в усмішці, я рвучко крутнулася на місці та зробила рух, схожий на прийом карате, врізаючись ребром долоні в камінь. Камінь хруснув і застугонів і, здійнявши велику хмару куряви, розвалився навпіл. Я не стрималася і загиготіла. І не звертала уваги на смішки за спиною, поки ногами і руками трущила валун на дрібні кавалки. Це була така чудова розвага, що я й сама нестримно підсміювалася. Аж поки довге готіння не долучився тоненький сміх, лункий, як дзвіночок, і я миттю покинула дідвацьку розвагу. Це вона щойно сміялася? Всі витріщалися на Ренесме з такими самими враженими обличчями, яке було і в мене. «Так», – мовив Едвард. «А хто тут не сміявся?» – буркнув Джейк, закотивши очі. «Ти ще скажи, що у свій перший забіг ти, собако, трохи не попустив віжок». Підколов його Едвард, але цього разу в його голосі не прозвучало антагонізму. «Це зовсім інша річ», – сказав Джейкоб і жартівливо гупнув Едварда кулаком у плече. «Белла ж начебто доросла. Вона одружена, вона мамуся і все таке. Хіба не має вона виявляти побільше гідності?» Ренесми нахмурилися і торкнулися Едвардового обличчя. «Чого вона хоче?» – запитала я. «По менше гідності», – узміхнувся Едвард. Вона отримувала майже таке саме задоволення, спостерігаючи за тобою, як і я. «Я смішна?» запитала я Ренесме, крутнувшись назад і простягаючи до неї руки в туш такий мить, коли вона простягнула долоньки до мене. Я вихопила її з Едвардових рук і дала їй уламок камінця, який мала в долоні. «Хочеш спробувати сама?» Вона усміхнулася своєю блискучою усмішкою і затиснула камінчик в обох долонях. Здушила його, і від зусилля поміж брівками в неї залягла зморщичка. Пролунав хрускіт, здійнялася хмарка пилу. Ренесме насупилася і простягнула один уламок мені. «Зараз зробимо», – мовила я, розчавлюючи камінь на пісок. Вона заплескала в долоні і засміялася. Цей неймовірний звук змусив нас усіх приєднатися до неї. Зненацька сонце прорвалося крізь хмари, стрельнувши в нас довгими червоними золотими променями. І мене просто вразила краса власної шкіри у призахідному сонці І я була ушелешена Ренесма провела пучками по гладенькій шкірі, що зблиснула, мов діамант І приставила свою ручку до моєї Її шкіра сяяла зовсім трошки, легенько й загадково Це не втримає її вдома сонячної днини, як мене, мій блиск Вона діткнулася мого обличчя і подумала про відмінність Це її сердило Ти найвродливіша Запевнила я її, не певен, що можу з цим погодитися, зауважив Едвард, і коли я обернулася, щоб відповісти йому, сонячне світло на його обличчі позбавило мене дару мовлення. Джейкоб приставив руку дашком до чола, вдаючи, що затуляє очі від сяйва. Химерна белла, зронив він. Вона неймовірна істота. Пробурмотів Едвард, мов на згоду, наче Джейкобове означення правило за комплімент. Він засліплював і сам був засліплений. Дивовижне було відчуття. Не дивне, гадаю, бо зараз усе здавалося незвичайним. Оця здатність щось робити легко й природно. Людиною я ніколи не була першою, будай у чомусь. Мені легко вдавалося ладнати з Рене. Проте, мабуть, є безліч людей, яким би це вдавалося ще легше. І Філ – яскравий тому приклад. Я була гарною ученицею, але ніколи не найкращою. Мене беззаперечно можна було виключити, звідусіль, де йшлося про фізкультуру. У мене не було ні артистизму, ні музикальності, не було й особливих талантів, бо ж ніхто не роздає нагороди за читання книжок. За 18 років посередності я цілком звикла до своєї звичайності. І тепер я збагнула, що давно вже махнула рукою на себе і не сподівалася зблиснути хоч якимсь талантом. Просто намагалась, як найкраще використовувати те, що маю, так до не вписавшись у навколишній світ. А тепер було по-іншому. Тепер я була неймовірною. І у власних очах, і в чужих. Наче я народилася саме для того, щоб, зрештою, стати вампіром. На саму думку про це, мені закортіло розраготатися. А ще, заспівати. Я, врешті-решт, знайшла своє справжнє місце в світі, де я пасувала де я зблиснула.